Розділ 23 Тим часом Хоча Астридін проминув на своєму Ішакові Чурацькі сади і в'їхав до селища. Він в'їхав не великою дорогою, а якимось бічним провулком. Так підказала йому вузенька стежка в садах, на яку він повернув, шукаючи в тіні укриття від спеки. Хіба міг він подумати, що невідомо для себе обирає саме той єдиний шлях, яким судилося йому в'їхати до чораку, аби вчасно запобігти страшній справі і мати несподівану зустріч, важливу для всього, що трапилося пізніше. Проїжджаючи повз напівзруйновану огорожу, він побачив у її проломі маленький занедбаний садок. Поряди старим пеньком стояв навколішки якийсь гарний юнак, голий до поясу, і вголос молився а за його спиною стерчав укріплений в тріщині пенька вістрям гору довгий пастуший ніж. Сонячне проміння дрібнилося об широке лезо, розбризкуючи сліпучими іскрами. — О, милостивий Аллах, пошли мені ніхчемному прощення за цю самовільну смерть, — говорив юнак. — Хай я буду прахом твого покривала в раю. Залишитися на землі, але надто велике моє горе і безмежні страждання. О, не карай мене надто суворо. Ніколи я не був розпещений радощами, а тепер забирають одну єдину останню. Зметикувавши, що то діється, хоча на середині притримав вішака, спішився, нечутно підкрався до юнака. Витяг із трішини в пенькові міцно вбитий ніж, кинув його в траву, а сам сівся на пеньок і почав чекати. Юнак закінчив молитву, підвівся з колін, замружився, глибоко захопив повітря, наче збираючись пірнути, і, змахнувши руками, упав вниз грудьми просто на пеньок. Він розрахував точно, якби не хоча на середин Смертоносне лезо встромилось би йому якраз в серце. Але попав він головою хоч і насередіну в живіт і завмер, вважаючи себе вже мертвим. Руки його повисли, пальці торкнулися землі. Пройшла хвилина друга. І довго ти думаєш так лежати? звернувся до нього ходжана Средін. Звук людського голосу здивував юнака. Він приготувався відтепер чути тільки ангельські голоси. Він підвівся, подивився. Його подив ще більше збільшився, коли він побачив схилене до нього обличчя, аж ніяк не схоже на ангельське. Засмагле, запорошене, із чорною борідкою і веселими ясними очима. «Де я? І хто ти?» – слабким голосом запитав юнак. «Де ти?» На тому світі, звісно, кудись збирався. А я головний могильний кат, якому передають усіх подібних до тебе молодих дурників для розправи над ними. Юнак уже все зрозумів замість подяки, хоча на середині, почув гіркі докори. Навіщо? Навіщо ти врятував мене від смерті? Для мене немає місця на землі, немає жодної, найжалюгіднішої крупинки щастя. Тільки лихо, страждання, тільки втрати. «Звідки ти знаєш, що в майбутньому пригодувала тобі земля?» – зупинив його ходжа на середін. «Мені ось уже 45 років, та навіть я зовсім нічого не знаю. А в твоєму віці докоряти життю – це чисте блюзнірство. Що трапилося? Розкажи. Можливо, я зумію тобі допомогти?» «Мені ніхто не допоможе». «Неправда?» Людині, поки вона жива, завжди можна допомогти. Довірся мені. Розкажи. Хіба ти гарун, Аль Рашид? Хіба ти подаруєш мені чотири тисячі таньга, без яких я не можу врятувати свого щастя? Ти програвся в кістки? Не збільшуй моїх страждань своїми насмішками. О, земцю. Я? Насміхаюсь? О, ні. Мені доводилося сміятися з власного горя – але з чужого ще ніколи. Я просто не розумію, навіщо тобі 4 тисячі танга. Я кохаю одну дівчину. Зрозумів. Зрозумів, усе зрозумів. Вона з багатого дому, її жорстокий батько вимагає з тебе викуп. Її батько нічого не вимагає з мене, і всією душею бажає нам щастя. Але в цю справу втрутився Габек, господа Розера. Втрутився Агабек? вигукнув хоча на Средін громовим голосом, що примусив юнака здригнутись. Втрутився Агабек, кажеш ти? Подякуй же, юначе, Аллахові, за нашу зустріч, рятівну для тебе. Розказуй. Він був охоплений бойовим поривом, жагою битви, що жодного разу не бачивши Агабека. Уже палав гнівною радістю від однієї згадки про нього. І радісно відчув свої 45 років не більше як словом, а срібні нитки в бородії на скронях лише примарою. Вислухавши розповідь Саїда про події, уже нам відомі, хоча на середі нетерпляче запитав. «Скільки днів залишилося до поливу?» «Десять днів». Час ще є, заспокойся». Твоя незрівняна дівчина не дістанеться Агабекові. Втрутився він у цю справу, втручуся і я. Саїд деталі більше дивувався незвичайному чужеземцеві, і водночас не міг не вірити йому. Пробач мені за мої докучливі сумніви, але ж за цим поливом буде наступний, а потім знову наступний, і Агабек знову зажидає або мою нарочену, або чотири тисячі, а може навіть більше? Чи ти гадаєш, що я приїхав сюди до вас, аби платити вашому Агабекові за кожен полив по 4 тисячі? А може навіть більше? Ні, я приїхав з іншою метою, зовсім іншою, навіть протилежною. Це все в майбутньому. А поки що давай умовимось. Перша умова. Ти нікому не скажеш про нашу зустріч і про нашу розмову. Втім, своїй незрівняній, сліпучій сада чи Фатімі, не знаю там, як її звуть, Зульфія, прошепотів юнак, своїй прекрасній Зульфії ти все одно скажеш. Попереді її, що справа не жарт. Хай вона припне свого язичка, рожевого і досить довгого, як я наперед впевнений. Друга умова. А що це спиною Саїда в проломі огорожі. Він побачив свого одного супутника, який подавав йому руками таємні знаки. Другу мову докажу потім, а тепер сиди і не обертайся. Юнак точно виконав наказ, жодного разу не обернувся, хоча цікавість гризла його нестерпно. Про що і з ким змовляється цей таємничий чужоземець, думав він, прийнятий внутрішнім трепетом, що складався з надій і сумнівів. Страху і радості. Айла як не прислухався до голосів, Що невиразно гомоніли за його спиною, Слів розібрати не міг. А змовлялися хоча на середин З однооким злодієм про гроші, Потреба в яких виникла так несподівано. «Чотири тисячі!» – вигукнув злодій. «Та в цих горах ніде достати їй сорок таньга, Навіть якщо обниж порити їх гать усі, Від підніжжя до вершин». Тобі доведеться повернутися до Коканду. Милостивий Аллах! Ти роздобутиш у Коканді потрібні чотири тисячі і принесеш сюди. На дорогу в обидва кінці знадобиться 6 днів. У Коканді три дні, отже на дев'ятий день, рахуючи від сьогоднішнього, ти повинен бути тут. Рахуючи від сьогоднішнього? Значить, я мушу вирушати в зворотній путь негайно, не давши собі жодної... «Часинки на відпочинок?» «Так, негайно, з цього ж місця». «О, пророк Магомед, іще, якщо я добуду ці гроші звичним для мене способом, я знову зіб'юся зі шляху добродійності і благочестя. Зроби так, щоб гроші, добуті тобою, були праведними грошима». «Праведні гроші? Чотири тисячі?» «О, притулок віри!» Я навіть не знаю, які вони на вигляд, ці праведні гроші. Милостиню чи що повинен я взбирати біля якоїсь мечеті?» «Я сказав, а ти чув. Подвиг на славу милосердного Турахона чекає на тебе в Коканді. Щасливої дороги!» «Щасливого відпочинку!» Сумно отказав однооки, який уже було наперед тішився про холодою чайхани, і статичними бесідами сходжає на середіну про доброчесність. Він обернувся і попростував назад. Однокий злодій був дуже сердитий, але йому і на думку не спадало повернутися назад до чурака, обдурити ходжу на середіна. Безкінечно грішний у дрібницях він у великих справах заслуговував на довіру. Не так, як деякі, нібито безгрішні, що нав'язуються людям у друзі, а потім через низьке боягуство видають їх першому стрічному, котрий здогадається нагримати на них суворіше. Хоча Незрідін повернувся до Саїда. Вислухай мою другу умову. Ти ніколи не допитуватимешся, хто я, навіщо до вас приїхав, що робив у минулому і що збираюся робити в майбутньому. Юнак припнув язика. Цей дивний чужоземець Точно вгадав усі запитання, які вже були готові на комариних крильцях цікавості вилетіти з його рота. «Зараз я поїду до Чайхани», – сказав хоча на середину. «Ввечері поговоримо ще. Заховай кудись подалі цей ніж, викинь з серця віччя і пам'ятай. У твої літа нічого ще не втрачають, а тільки знаходять, ідучи по землі». Вони розійшлися. Йонак проводив свого рятівника довгим, затьмареним поглядом. Сів на пень і задумався. Проміння низького сонця збоку освітлювало його обличчя з високим чистим чолом, прямим носом, твердою лінією губ і підборіття. Він тихо усміхався своїм думкам. Відчай покинув його душу. Він належав життю. На його полковому серці відбився і тепер уже назавжди Благородний чекан, хоч і не середіна. Вночі у маленькій Чайхані, біля згаслого вогнища, вони продовжили бесіду. Сафар – другий батько Саїда. Його, по правді кажучи, слід було б вважати першим, бо він був батьком від щирого серця, а не за сліпим законом природи. Мирно хропів під ковдрою, відпочиваючи після трудового дня. Більше нікого не було в Чайхані. І вони говорили вільно. В глибині вогнища ще дихав живий, переливчастий, весь у летючих іскрах золотий жар. А по краях вугілля вже затяглося попилом, і тихо цвеніло, остигаючи. Щойно зійшов пізній місяць. Слідом за ним прилетів вітер. По струнькій тополі віднизу до вершини піднявся мрехтливий тьмяно-срібний струмінь. На далекому пагорбі світилося самотнє пастушаче багаття і тремтіло великою червоною іскрою, наче зірка, що впала з неба і дотліває на землі. Той, хто втратив мужність, втрачає життя, треба вірити, о юначе, у свій успіх. Покійний ходжа на середін часто говорив Хіба він помер? На жаль, помер. Чи то багдадський калів стер з нього шкіру, чи то бухарський емір утопив його, так я чув у коканті. Але може це неправда? Хто знає? Може і неправда? Так от, у ті роки, коли я з ним зустрічався, він любив повторювати. Слідом за холодною зимою завжди приходить сонячна весна. Тільки цей закон і слід в житті пам'ятати, а зворотний йому краще забути. Проте я витрачаю, здається, всі мої повчання даремно. Хоча насередін проникливо подивився на Саїда. «Ти крутишся, наче тебе підколюють знизу шилом. Але наразі глибока ніч. Куди ж ти поспішаєш?» Шепіт у відповідь був такий тихий, що хоча насередін зміг вловити, вгадавши по губах, тільки одне слово «Сольфія – «Сольфія!» «Пробач мені, облагородний юначе!» – вигукнув він. Справді, мабуть, я постарів і став дурний, що прив'язуюсь до тебе із своєю безглуздою мудрістю. Зульфія, ось найвища мудрість. Іди швидше, повір мені, усі вчені книги світу не варті жодного слівця з тих, що почуєш ти сьогодні в місячному саду. Кожному віку відповідає своя мудрість. Для сорока п'яти років вона полягає між іншим у тому, щоб не лягати спати з порожнім шлунком. Провівши Саїда, хоча на середін нашутко повечеряв сухим сиром і черствим коржем із своїх дорожніх запасів і почав влаштовуватися на ніч. Уже засинаючи, він ще раз подумав про цих закоханих і від щирого серця побажав їм щасливого побачення в саду. Тікаймо, Саїди!» Батько сказав, що віддасть мене Агабекові. Заспокойся, він не віддасть тебе, моя ластівко. Тікаймо, тікаймо, аби куди-небудь, в гори, до циганів, до киргізів. На дорогу я приготувала вузлик, коржі, сир і сушену диню. Зачекай, може, нам і не доведеться тікати? Саїде, невже вони зуміли й тебе умовити, як мого батька? Не плач. Я нікому не збираюся тебе віддавати. Слухай, у нас з'явився друг і захисник. Друг і захисник? У нас? Хто? Я не можу тобі сказати, хто. Та, по-правді, я й сам не знаю його ім'я. Знаю тільки, що він врятує нас. Коли ж ти зустрів його? Сьогодні. І вже встиг йому повірити? О, Зульфія, якби ти бачила його погляд, Чула його голос, і ти повірила б. Від нього йде могутня сила, що зміцнює серця. Дзвоніли нічні ящерки. Дзвоніли срібні монетки на шиї Зульфії, Ще щось дзвонило Уся ніч була сповнена неясних прихованих звуків. Із Ульфії не хотілося ранку. Хай би назавжди залишалася земля в цій пахучій, знеможеній, блакитній млі. Але вже починалося на сході перше боязке пробудження світла. І гори нечітко виступали з темноти своїми вершинами. Наближався день. Розділ 24 Вранці за чаєм Саїд розказав, що Агабек ось уже кілька років обходиться без сторожа на своєму озері і сам відпускає воду на поля. Спочатку він залишив на службі того самого доброго старого, що раніше управляв озером від Наманганського господаря. Ясна річ, що разом вони пробули недовго. Старий відпустив комусь безкоштовну воду, а Габек дізнався про це і вигнав його. Відтоді цей добрий старий у наших місцях не з'являвся. Мабуть, він уже в могилі. Мир праху його. Хай заспокоїть його Всевишній у своїх блажених садах. Він живий, озвався Ходжана середін. живий, як ми з тобою. Він став тепер чудотворцем. З нудьги творить різні дрібні дива. Але чому Габек не поставив сторожем когось іншого? Тутешнім людям він не довіряє, а чужоземці рідко трапляються до нас тільки проїздом. Чи відвідує він цю чайхану? Опівдня прийду прийде обов'язково Випити чаю і зіграти в шахи з моїм прийомним батьком Він любить шахи Але крім батька йому немає в нашому селищі пари Тепер є Ти граєш у шахи? Граю в шахи А також у інші цікаві ігри Ось, наприклад, гра «Павук і шершень» Ніколи не чув Почуєш, побачиш Починалася денна спека. Прямовисне проміння сонця падало з неба, ніби встромляючись у землю. Про роботу на полях, біля гончарних печей, у димних кузнях, нічого було й думати. Чоракці, і землероби, і ремісники потяглися з усіх кінців селища до Чайхани. Вони входили, віталися з господарем Сафаром, потім вітали «Ходжу на середина. «Мир вам, шановні трудівники!» відповідав Ходжана Середин. «Хай благословить Аллах ваш заслужений відпочинок!» До цього він додавав кожному кілька слів окремо. «Землоробові побажання доброго вражаю, гончареві гарного і рівнього випалу, мірошникові пом'якшення помелу, пастухові багатого приплоду худобі. З першої миті – по руках, по засмазі, по плямах на халаті, він вгадував, звідки прийшла людина в Чайхану. З поля, він гадчарної печі, з кузні чи від кожем'ятних ночів. Саїд пішов у своїх справах. Гостям прислуховував сафар. Маленький, сухий, старий, одягнений дуже бідно, бо його денний дохід від Чайхани не перевищував двох, рідко трьох таньга. Часом старий поглядав на порожнє місце Саїда біля Кумганів, і тоді на його зморшкувате обличчя набігала тінь. Він знав про кохання свого прийомного сина і страждав за нього. Подаючи чайник хоч і на середину, Сафар тихенько сказав: "Навіщо подорожню ти вселяєш в моєму Саїдеві нездійснення мрії?" Краще б ти вказав йому спосіб, яким можна вирвати з молодого серця кохання». «А навіщо його виривати?» – здивався Ходжано Середін. «Хай собі росте і приносить плоди. Але якщо вони гіркі і таять у собі нестерпнув скорботу? Тільки у невправних садівників, шановний старший, тільки у них». Сафар, хотів щось заперечити, – та раптом зірвався з місця, забігав, заметушився, хапаючись то за вінник, то за рушник, то за шахівницю. Гості підводились, розходились, поглядаючи на дорогу. Подивився на дорогу й ходжа на середин, і серце його спалахнуло. То чайхани, несучи попереду свій живіт, прямував Агабек. Останнього неквапного гостя Сафар спровадив через задні двері. Чайник на Середіна переніс до дальнього кутка. «Подорожній, іти йому нікуди, хай залишається». Агабек увійшов і одразу наче заповнив всю чайхану своєю тушею. Він увійшов як повелитель, ледве відповівши сафару на підлесливий уклін, а Ходжуна Середіна навіть зовсім не помітив. Хода і постава Агабека, маленькі похмуротьмяні очі, що глибоко сиділи під низьким ясистим чолом Таїли в собі темні, похмурі почуття Важка чорна борода, перстень з печаткою на пальці Все це підказало хоч і на середину висновок У минулому начальник не з вищих, але й не з дрібноти Мав свою печатку, або суддя, або податковий правитель. Живе в Глушині на службу повернутися не може. Якийсь гріх і, мабуть, не малий. Тут йому бракує шани, раболіпства від нижчих, і немає вищого, перед ким він сам міг би тремтя чи плазувати. Ось його найбільша втрата, його безутішне таємне горе. Це було дуже добре, що Габек походив із начальницького стану. Тепер, ходжа на слідін, був спокійний за свою совість, вона не стане між його мечем та головою того, кого він хоче покарати, як це з ним нерідко траплялося, коли його супротивниками були купці чи якісь багатовчені лікарі, звіздарі чи ворожбити. У них йому вдавалося розгледіти і вельми часто вагомі душевні достоїнства, включаючи доброту і зачатки совісті. І тоді його меч не разив їх на смерть, задовольняючись лише поголенням у належному ступені. Що стосується осіб, начальницьких, то тут він був нещадний. Агабик тим часом громізко всівся, відкинувся на подушки, ковзнув похожі на середину швидким поглядом, як по нікчемній мусі, потім, пихкаючи і віддихаючись, налив собі чаю. Сафар приніс шахівницю. Сівся навпроти. Почалася гра. Ходжа на зі свого місця добре бачив дошку і міг стежити за грою, виникаючи в усі подробиці. Природа обох гравців відображалася на дошці, як у ясному дзеркалі. Сафар грав принижено, боязко, брався то за одну, то за другу фігуру, нерішуче піднімав, думав, ставив на колишнє місце, Нарешті Немов стрибав і скручив холодну воду, робив якийсь малозрозумілий хід на шкоду собі. Найбільше він боявся щось втратити. Пішака чи фігуру, не приймаючи ударів, бігав і кидався по всій дошці, як миша захоплена у скрині. І, звісно, весь час втрачав. Агабек навпаки хапав, мов жадібна щука, що він хапав усе, що потрапляло йому під руки. Пішаків, слонів, коней, тур, аби схопити. Захоплений хапанням, двічі він не помітив безпечний мат. Сафар грав білими. За півгодини у нього лишилися один-єдиний сиротливий пішак і три фігури – король, ферзь і кінь. Розкидані по всій дошці, безсилі прийти на допомогу одне одному. Решту похопав Ахапек а сам весь час віддав старому тільки одного пішака. Білий король, витіснений з свого кута, був з усіх боків стиснутий ворожими силами, готовими завдати йому останнього удару. «Здавайся, старий, здавайся!» – кричав Агабек. Його здути черево ходило ходором без дадишки і сміху. «Подивись, що в тебе залишилось! Я забрав в полон все твоє військо!» А сам втратив тільки одного пішака. Ходи, чого ж ти зволікаєш? Ходи конем, ходи турою, це однаково тебе не врятує. Твій король у пащі моєї тури, у самій пащі, на гострих зубах. Таке безсоромне тріумфування вражало Сафара, що було видно по сердитому блиску в його сльозливих очах. Стиснувши губи, наїжачившись, він ще намагався чинити опір. Узявся був за пішака, щоб посунути його вперед. Потримав його над дошкою і поставив на колишнє місце. Взявся за коня, доторкнувся до тури, потім до короля, але хід так і не зробив. «Ходиш, ходи!» – кричав Агабек. «Присягаюся бородою мого батька. Непогана гра!» «Справді, гра непогана. Можна поставити проти однієї та дві». Це подав свій голос із темного кутка, ходжа на середині. «Дві проти однієї?» – вигукнув Габек. «Та всякий, хто хоч трохи розуміється на шахах, сміливо поставить п'ять проти однієї». «Шкода, старий!» – звернувся він до Сафара. «Шкода, що ми не граємо з тобою на гроші. Сьогодні ти залишився б голим, без чайхани і без халата» а ось я не проти закінчити гру і на гроші. Ходжа на середін вийшов з кутка і сміливо став перед гравцями. Я поставив би двісті таньга. Все, що в мене є. Відкинувши назад важку голову, Агабек зарозуміло втупився в нього. Ти, як бачу, шукаєш простаків по дорогах, шановний. Так, я сам, не сходячи з цього місця, готовий відповідати за чорних П'ятьма сотнями, коли б знайшовся якийсь дурень, щоб поставити за білих тільки сотню. Такий дурень знайшовся. Двістя таньга за білих. Тепер твоє слово. За білих? На що він розраховував? На що сподівався? На виграш? Супереч очевидності? Ні, про виграш він не думав. Навпаки, наперед вважав свої двістя таньга загиблими. Вигравав він не гроші інше, перше зближення за Габеком. Свій гаманець він приносив у жертву всемогутній долі. Хай буде вона милостива й прихильна до нього у своєму останньому рішенні. Ти ставиш на білих? дивувався Габек. Сафари, звідки він взявся цей чужинець? Він, мабуть, божевільний, чи накорився у твоїй чейхані гашейшу? Досить пустих слів, хоча на Слідін вивернув на тацею свого гаманця Якщо ти не боїшся, то став. Я боюся, засопівши, Агабек габек поліз у пояс і кинув на тацю великий важкий гаманець із жовтої шкіри. Тут 750, і надалі не базікай, припни свого язика ти. Що наважився припустити, ніби я боюся тебе нікчемний. Гра починається, виголосив ходжа на середін. Сафар відсунувся вбік, звільняючи місце. Він здивуванням і жалем дивився на ходжу на середина. Справді, чи не збожеволів цей дивний гість? І раптом пригадав, що гість ще не розплатився за ночліг, за чай і за корм з'їдений ішаком. Одразу ж він забув про гру, охоплений дріб'язковим хвилюванням. що була йому ця гра і купа таньга на таці, поряд із небезпекою втратити свої шість таньга. Чужоземцю, а чим ти розплативашся зі мною? Хоча насередін глянув на старого з призирством. Як ненавидів він у людей цей дріб'язковий страх за сій жалюгідний гріш хоча б навколо гинув Всесвіт. Проте цього разу він помилився в своєму осуді. Шість теньга для старого означали три дні життя. Вчасно зматикувавши це, ходжа на середін засоромився. «Не турбуйся, чайханнику, якщо я програю, віддам тобі чоботи». «Не треба!» – втрутився Габек. Йому хотілося зобразити великодушність. «Ти матимеш з мене, Сафари!» Він узяв стаці монету в десять таньга і простягнув чайханнику. А хоч і на середину раптом перехопило дух. Він навіть зблід. Щось його обпалило всередині. Може, це був спалах гніву? Ні, зовсім інше. На дошці він побачив усмішку долі. немов би оцінивши його жертву, доля повертала йому 200 таньга з великим додатком від себе. На дошці він побачив перемогу білих, свою перемогу. Спочатку не повірив очам, ще раз прикинув ходи. Сумніви зникли перемога. Ти надто квапишся, шановний, звернувся він до Агабека. Не личить мусульманинові проявляти щедрість за чужий рахунок. Сильніше не можна було б нічим вразити Агабека. За чужий рахунок? Червоніючи захрипів він Гаразд Я навчу тебе шануванню, бродяго Сафаре, Поклади монету на тацю Поклади монету і візьми в заставу чоботи Хай він піде з нашого селища Босоніж Твій хід, чуєш ти? Жалюгідний голодранцю А я ще думав Дати тобі на дорогу двадцять таньга З виграних грошей Але тепер після твоєї безмежної Зухвалості не дам нічого. А я й не прошу. Ходи, але спочатку скинь чоботи і віддай їх чайханнику. Хоча на середі розувся, передав чоботи Сафарові. Потім сміливо посунув свого ферзя через всю дошку у протилежний кут. Шах чорному королю! Все милости ве, Аллах! Здаваним жахом глумливо скрикнув Габек. Далебі, я думав, моє серце розірветься від страху. Такий удар. Але ж ти, мабуть, осліп. Тут на варті стоїть моя тура. Ну, де ж твій ферзь?» І з цими словами він зняв своєю турою з дошки білого ферзя. «Що ти думаєш робити тепер?» Звернувся він доходжі на середіна. «Ти, зухвалий голодранцю, що залишився без грошей і без чобіт». «Втративши ферзя, ти відстрочив свою неминучу загибель тільки на один хід!» Відповіді йому було коротке слово. «Мат!» – сказав Хаджана Сердін, переставивши свого коня з чорного поля на біле. Агабек тупо дивився на дошку, не розуміючи, що сталося. У міру того, як істина яснішала перед ним, його м'ясисте обличчя синіло дедалі більше». Гру скінчено, сказав Хаджана Середін. «Де мій виграш. Сафар тремтячою рукою присунув до нього тацю. Нерухомим поглядом, сповненим туги і темного страху, він стежив, як пересипає ходжана середін гроші до свого гаманця, взуває чоботи, скинуті лише хвилину тому. У старого відняло мову з переляку. Хоча в усій цій справі він був лише свідком але таку вже мав боязку душу, що завжди і всього боявся, і постійно чекав лиха від кожної нової людини, від кожної події поблизу. «Що буде? Що буде?» – тугою запитував він себе, передбачаючи великі бурі. Йому здавалося, що тепер увесь гнів Агабека звернеться проти нього і змате його благополучча тим часом усе це благополуччя, за яке він так держав, полягало всього на в одній чайхані, зліпленій на швидкоруч із глини з очарету. Ціною, як на найщедрішого покупця, не за дві сотні таня. Більше в пара нічого не було, ні будинку, ні саду, ні поля, а тримків він так, немов зберігав у підвалах злитки золота. Жебрак, він володів іншим безцінним скарбом, свободою, та скористатися нею не вмів, бо сам тримав себе на ланцюги, сам зв'язав крила власної душі. Від обогості він взяв її плацьку частину, тобто злигодні, а від багатства – духовну, тобто вічний страх. В обох випадках він вибрав для себе найгірше».